Klassehatet kom tilbake den 7. januar, litt etter klokka 8 om morgenen, en dag med vedvarende regn og vind. Slik åpner den passagen jeg oftest har sett, hørt, sett og hørt bli gjengitt fra Kristian Lundbergs Jarden. Passasjen handler om hvordan Lundberg, etter å ha mistet klassehatet sitt, da han ble skribent og forfatter, og kunne sove lenge om morgenen, får det tilbake en kald januarmorgen, mens han og kollegaene står og skraper biler fri for is overvåket av en formann som sitter varmt og trygt inne i bilen sin. Hvorfor er det så ofte akkurat denne passagen som siteres og trekkes frem? Kanskje er forklaringen så enkel at scenen fungerer godt dramaturgisk. Formann der inne, vi her ute. Sinne, hat, men også samhold. Men jeg tror minst like viktig del av forklaringen er å finne det faktum at vi befinner oss i en brytningstid der klassehatet er i ferd med å gjøre et slags comeback. Tendensen har vært der en stund. Men fra å ha registrert det først og ute på de byggeplassene jeg ferdes på, og i vennekretsen, ser det nå ut til at væromslaget også kjennes på gikta i kulturfeltet. Det er i så fall velkomment. Länge har det vært slik at man ikke har kunnet snakke om klasse uten å ende opp i kulturlivet. Hva er du mest fortrolig med, country eller klaver? Skyver du bøkene helt in i bokhylla og pynter dem med nips? Eller lar du bokryggene stå helt ytterst? Dusjer du før du går på jobb, eller etter at du kommer inn fra jobben? Og så videre, og så videre. Nå er situasjonen i feil med oss nå. Går du til kulturlivet, så snakkes det om klasse. Og det dreier seg ikke lenger om navlebeskuende kulturanalyser, men om styrkeforholdene på arbeidsmarkedet. Den ändringen i maktbalansen vi snakker om, er selvsagt ikke ny. I alle fall ikke noe nyere nyliberalismen. Men dels har vi i vårt hjørne av verden vært forskånet for de mest drastiske utslagene. Og dels har den økonomiske krisen forsterket og fornyet angrepene, slik at de har blitt synligere. Vi har gått fra lave intensitets krigsføring til sjokkterapi, og målsetningene er blitt mer uttalte. Ett eksempel på dette er de nylig avholdte forhandlingene om ansettelses trygghet i ILO i Genev. Den svenske LO-juristen Klaas Mikael Jonsson deltok og skriver på Svenske LO sin blogg om hvordan de tre dagers forhandlinger var sikre på at de punkt for punkt hadde klart å bli enige med arbeidskjøperne om felles kjøreregler. Da møtelederne skulle oppsummere den siste dagen, reiste arbeidskjøperne seg og erklarte at de ikke kunde gå med på ett eneste av de foreslåte punktene. «I stedet troller de fram en programforklaring for marknadstalibanernes verdsherrevelde», skriver Jonsson. Konvensjonen 158 om anstellingstrygghet måste oppheves. Føretagens behov, globaliseringen og konkurrensen krever at anstellingstryggheten forsvinner helt. Tonen er aggressiv, overraskelsen er total. Jonsson kaller angrepet på ILOs grunnleggende normer for et tecken i tiden, og spår dystert at resultatet vil bli tysta og forbittrade arbetsplatser. ILO ble til i den nye verdensorden som vokste fram i kjølvannet av Første verdenskrig og den revolusjonsbølgen som fulgte dens farvann. ILO skulle være en internasjonal trepartsorganisasjon som hadde hensikt å regulere arbeidslivet og løse det så såkalte arbeiderspørsmålet. Organisationen var en viktig del av det som skulle bli FN, og som Jonsson skriver, viljan til samforstand har alltid varit stor. Priset for oenighet har gjennom åren ansetts allt for kostsam men något har hendt. De som har vært med lenge, sier at det som utspillet sig er noe av det mest langtgående de har vært med om. Jonsson mener den svenske arbeidbevegelsens virkelighetsbilde henger igjen på mitten av 1980-tallet, i en forestilling om ett moderne, solidarisk og jevnbyrdig Sverige. Dette er en verkelighet som inte finns kvar. Bilderne av svunnen tid romantiseres. Priset for detta er skriver LO-juristen. Arbeidskraft er en vare som omsettes på arbeidsmarkedet. Noe av det som gjør denne varen spesiell, er at den ikke kan løsrives fra dem som selger den. Med på kjøpet følger det mennesker, og dermed også drømmer, ideer, relasjoner og viller. Nå er det i midlertid også sånn at varekarakteren ikke er absolutt. Den kan styrkes eller svekkes, og transaksjonene kan foretas mer eller mindre fritt. I sitt bind av arbeidevegelses historie i Norge skriver Edvard Bull at fagforeningene tidlig satt sig som oppgave å bryte med det kapitalistiske lønnsarbeidets logikk, der arbeidskraften prises i henhold til tilbud og etterspørsel som er hvilken som helst annen vare. Fagforeningens mest grunnleggende oppgave var og er å legge begrensninger på den frie omsetningen, slik at lønnsarbeiderne får anledning til å som no mer en bærere av arbeidskraften. Oppfatningen om at fagforeningens virksomhet i det vesentlige handler om lønns- og arbeidsvilkår er med andre ord svært misvisende. Arbeidskjøpernes og fagforeningens kamp om betingelsene for hvordan arbeidskraften skal omstettes handler om retten til å være hele mennesker, om å ha makt over sitt eget liv på jobben og der igjennom også på fritida. Overskuddet du trenger til å ta deg av ungene, ha et godt forhold, holde i form, lære, dyrke hobbyer, ta deg en fest eller gå på folkebiblioteket en kveld midt i uka. I største delen av vår omverden har masse arbeidsløshet vært en del av virkeligheten de siste 20-30 årene, og med den pågående krisen har forholdene forverret seg ytterligere, særlig for de yngste. Det har vært kjøpers marked. Men også i Norge, hvor arbeidsløsheten har vært lav, og vi fremdeles har en sterk fagbevegelse, har utviklingen gått i feil retning. Det er slik tilfellet ofte er når markeder gjøres frie, i stor grad et resultat av politiske beslutninger. For 11 år siden ble forbuddet mot å leie ut arbeidskraft opphevet, og særlig med Østutvidelsen av EU et par år senere har vi sett et formidabelt utleivesen vokse fram på arbeidsmarkedet. I bemanningsselskapene trer arbeidskraftens karakter av å en vare tydelig frem. Som ansatt selger du ofte din arbeidskraft en dag av gangen, og i de periodene det ikke har noe å gjøre er det heller ingen som har forpliktelser om for dig. Firmaene betaler ikke lønnen, og NAV betaler ikke dagpenger, ettersom man formelt fortsatt er i et arbeidsforhold og hverken er permittert eller oppsagt. Folk som har forsøkt å gjøre noe med situasjonen blir ofte straffet. De sies ikke opp slik at saken kan tas til arbeidsretten, de får bare ikke flere oppdrag. Polske tillitsvalgte i foreningen vår har opplevd å sitte mange måneder på brakkeriggen og tvinne fingre etter at de har påtatt sig tillitsverv, og det er i noen av de mer seriøse bedriftene. Under dem igjen finnes det en norm underskog av kobøyer og lykkejegere som har gjort det til en gesjef til å leie ut arbeidskraft. Ofte som en bygesjef til andre mer eller mindre gode forretningsidéer. Følger man med på nyregistreringen av firmaer i Brønnhusenregistret, vil man se at det etter hvert anses like naturlig å leie ut arbeidskraft som å gå seg en søndagstur. Jeg har tatt med et par eksempler fra forrige måned. Ett firma skal drive med kjøp og salg av tilgjengere og tilbehørte fartøy samt utleie arbeidskraft. Et annet firma med daglig renhold av bygg, vinduesvask, boning, flyttevask, dødsbo, vikarbyråutleie av sykepleier etter sykehjem og rekrytering av sykepleier fra Østen og Per, kjøp og salg, leie og utleie av boligere inn- og utland. Et annet firma kombinerer stein- og betonglegging med rekrytering, bemanning og klassisk massage. Med sitt fjerde tar helt ut og kombinerer import og salg av frossen sed for opptrettet hest, regnskapsføring og ekonomisk rådgivning med utleie og arbeidskraft samt dertil naturlig tilhørende virksomheter. Jeg kunne nevnt noen hundre lignende eksempler, da hadde kanskje dette lignet på et dikt. Mer relevant er det å se på de største bemanningsselskapene, som skryter av at de skal være døreåpnende til arbeidsmarkedet for svake grupper. En av hovedaktørene innenfor byggebransjen, Jobs, som holder til nede i Brugata, reklamerte i anledning sitt fembordsjubileum nylig for at man kunne få et jubileumstilbud, to vikarer til prisen av en. I Sverige har selskapet Uniflex, som også leirer ut mange svenske ungdommer på det norske arbeidsmarkedet, lansert en Working Class Hero-pris, som symbolsk nok uttelles 1. maj. Premien er en iPad. I år var den heldige vinneren en lagerarbeider, utleit i skjenker, som ifølge selskapets begrunnelse sliter som et djur. Han har på seks måneder redan blivet arbetsledare, og har dessutom jobbat veldig mykket øvertid de siste tolv månedene. I takt med at arbeidskraftens varekarakter styrkes, tiltar også dehumaniseringen. Hvor stopper den? Det er ikke godt å si. I jobben min har jeg kommet over ganske mørke saker, og jeg er ikke alene. Forrige uke deltok på en konferanse om såkalt jobbtrafiking, som involverer tvangsarbeid og menneskehandel på tvers av grenser. Deltakerne på konferensen var ikke først og fremst fagforeningsfolk og aktivister, men byråkrater fra ligningsmyndigheter, departementer, tolvvesen, politi og arbeidssyn i landene rundt Østersjøen. Det som forente dem var at de hadde førståndserfaringer med ekstremtilfeller av sosial dumping. Det var kvinner i drakt og menn i dress. Det noe overraskende for hens og var at de var sinte, mange av dem var rasende, og flere av dem svært kritiske til egne myndigheters unnfallenhet. En av de svenske skattebyråkratene hadde forrige sommer vært på inspeksjon i de nordlandske skogene, der finske og svenske bakmenn, mange sommer på rad, har fløyt inn thailandske, vittnamesiske og kinesiske bæreplukkere som plukker bæra som er i syltetøyet og de frossne bæra vi kan plukke opp i kjøpediskene. Som etter et par måneders tvangsarbeid har reist hjem igjen uten noe annet enn gjeld. Familien deres hadde ofte pansatt alt i eide for å få sendt avkommet til Sveriges gull og grønne skoger. Ute i skaven hadde skattefuten troffat flere familier som satt i ring rundt et bål og kokte suppa gress og tilbredte kråker som de hadde skutt med piler og buer de selv hadde spikket i skaven. Andre konferansedeltakere fortalte om formidable slaveskip som opererer i internasjonalt farevann, der de ansatte arbeidet med fiskeforedling non-stop i treårsskift, og hvor bråkmakere blir satt i land i fremmede lands havner uten oppgjør. Sterke stynntrykk gjorde nok likevel fortellingene fra de som hadde erfaringer med hushjelper i europeiske diplomatihjem. Noen av sakene de hadde kommet over var foranlediget av tips fra publikum, som hadde observert barn som oppførte seg usødvanlig aggressivt mot voksne damer i butikken. Barna var diplomatebarn ute på handletur. De voksne damene var barnepikene deres. Barnas oppførsel var bare en kopi av foreldrenes. Denne nye, eller skal vi kanskje si tilbakevente, råheten på arbeidsmarkedet, tar mange former, og det er lett å avfeie dette som ekstremt tilfeller. Det skal man ikke. Ute på denne byens byggeplasser møter jeg nå ikke bare littaviske polske og bulgarske arbeidere som er livredde sine egne arbeidskjøpere. Også voksne svenske og norske menn sier rätt ut at de ikke tør å Man skal heller ikke tro at det bare er kroppsarbeidere og tjenestefolk som opplever denne brutaliseringen. For noen uker siden tok den 57 år gamle teleteknikeren Rémi Lovrado, som arbeidet i Fransk Telekom, med sin kanne bensin på jobben. Den heldte han over sig selv før han tente på. Han var ikke den første. De tre siste årene har mer enn 60 ansatte i selskapet tatt liv av seg, flere av dem på jobben. En av dem gjorde det, og stikk en kniv i seg selv men han satt i møte med sjefen sin. i mange av de ansatte i dette selskapet fremdeles er å regne som offentlige ansatte, til tross for at det har blitt delprivatisert, er det vanskelig å sparke dem. Dermed har det blitt ett utalt mål at de ansatte ska si opp selv. Vi befinner oss i en krig, og i krig dør folk skal det hette på et av de nye lederkursene til selskapet. Managementkonsulenten Bruno Diel, som er en av flere avhoppere fra ledelsen, har fortalt at en av øvelsesoppgavene på kurset gikk ut på å omplassere en ansatt som hadde en syk mor han besøkte hver dag. Var å flytte en avdeling som nå mer enn ti mil unna hjemstedet klarte de på påføre nok skyldfølelse til at han til slutt selv sa opp jobben. Konsulentselskapet Orga utarbeidet manual for firma der det beskrev en sorgkurve med sex ulike stadier som de ansatte skulle gjennom. Fasene som inkluderte protest, depression og resignation skulle ende med oppsikkelse, men det endte altså ofte med selvmord i stedet. Den gamle veteranen innenfor den italienske autonomiamarxismen, Franco Bifo Berardi, var nylig på Norges besøk. Han fremsatte den håpefylle hypotesen at vi er i ferd med å legge bak oss det han kalte nyliberalismens suicidale fase. Den 17. december i fjor markerte et vendepunkt, hevdet han. Da tente den tunisiske gateselleren Mohamed Bouazizi på sig selv i den lille tunisiske byen Sidi Boussi, og satt med det i gang et opprør og en revolusjonsbølge som ikke bare har blitt den arabiske verdens 1848, men som via Tahrirplassen i Cairo også har smittet over til den andre siden av Middelhavet. 19. juni mobiliseres nå til streikere og demonstrasjoner i en rekka europeiske land, etter initiativ fra de spanske torgokkupasjonene som man satt sitt preg på et par hundre spanske byer den siste måneden. Spanjolene har ertet opp grekerne til å følge etter med parolen «Vær stille, grekerne sover». Grekerne svarte en uke senere med demonstrasjoner og torgokkupasjoner i over 70 byer. Paroler som gikk igjen der var «Stille, det vekker italienerne», og «Ssss, franskmennene sover, de drømmer om 68». Det er for tidlig å si om detta bynelsen på en process der vi går fra en unilateral klassekrig til en mer jevnbyrdig klassekamp. Fra selvmord, retsel og avmakt til en situasjon preget av åpen konflikt og organisert kamp. För at det skal kunne skje, er det avgjørende å overvinne noen kunstige motsetninger, som i dag fremstår som hovedmotsetninger. Da har vi avsluttet ved å nevne to av dem. For det første gjelder det motsetningen mellom de innenfor, med sikre ansettelser og ordnet lønns- og arbeidsforhold, og på en annen side de utenfor det så såkalte prekariatet. Den europeiske høyresiden har i foruroligende stor grad klarte å fremstille de to som konkurrenter og motstandere, og brukt utenforskapet som en brekkstang mot faglige og sosiale rettigheter. Under påskudd av å åpne eller frigjøre de lukkede delene av arbeidsmarkedet for de marginaliserte, de som ikke engang har noen lenker å miste, har det dessverre også lyktes å få med sig store deler av kulturlivet i å sementere denne virkelighetsoppfatningen. Hvorfor er det sånn? Skal man tro Kjartan Fløkstad, som har ferdigst mer i kulturkretser det jeg selv har gjort, så er den lidende og ikke den ledende arbeideren som er ikke forståelse og sympati. Sistnemte er ifølge Fløkstad opp skøen. Bare å nevne han skaper mistemning i en kulturell selskap. Men jeg tror også det er noen andre ting på spill. Dels handler det om kulturfeltets interesse for motsetninger, konflikt och kamp som motiv. Da er det gjerne den mest tilspissede varianten som er best egnet. Del handler det nok om lengseren etter et revolusjonært subjekt som Slavoj Zizek har kalt det «defining problem of western marxism». Etter at den vestlige arbeideklassen fikk seg bil og vaskemaskin, mistet den både sin aura romantik og sin historiske rolle som kapitalismens banemann. Siden har mange på venstre siden leitet etter nye som kan erstatte arbeideklassen, i den tredje verden blant de intellektuelle og nå senest blant de eksploderte. Zizek kaller den jakten på noen til jobben for en for en rationalisering av vår egen inaktivitet. Mer alvorlig er det til mitt syn, at det cementerer ett motsetningspar som er avgjørende og overskridde som vi skal ha noe håp om at forandringene som vil tvinge seg frem vil være frigjørende framfor fascistiske. Og det bringer meg over til den andre hovedmotsetningen jeg mener vi må overvinne, den mellom de så såkalte elitene og de såkalte massene, som i praksis gjerne betyr mellom kulturfolk og arbeidsfolk. Det er ett skille som har virket in med enorm kraft de siste årene, og som har gått kommentert i sist nummer av Vagant. I sin lederkommentar skriver Bernard Elfsen, Audun Lindholm og Sigur Tenningen at det synnlatne er viktigere og få enn den symbolske makten enn den materielle. De siterer Håkan Lindgren som har skrivit at löneskillnaderna växer som om vi vandrar baklängs genom 1900-talet. Men vill man hitta en verkligt uppror opinion, ska man studera läse kommentarerna till artiklar om kultureliten som vägrade skriva dikter till prinsessbröllopet. Skille mellom folk og elite er tilslørende, og har sitt opphav i forbrukssfæren, der vi oppser som individer eller masser for hverandre. I arbeidslivet er det derimot takket være en fagbevegelse som er blant verdens sterkeste, fremdeles slik at motsetningene snarere fremteres som motsetninger mellom klasser, noe som dermed også gjør det mulig å definere seg selv som et vi og kjempe kollektivt. Det er avgjørende, i alle fall som vi på sikt skal ha noe annet å tilby en endeløs rekke av generalsreiker og torgmøter, om vi skal kunne gå fra motstand til å faktiskt bygge noe. Om de som står längst bakom kommer i rørelse, da driver de alle andre fremfor sig sier en av de anonyme bidragsyterne i antologien HOP-snakket på arbeidsplassen» som kom ut i Sverige i fjor. Det er utvilsomt en riktig observasjon. Men ofte er også en håndstrekning fra de som står lenger foran en forutsetning for at de längst bak ska begynne å røre på seg. Det er bare ved de to gruppene identifiserer sig med hverandre og formulerer et projekt som rommer dem begge, at vi kan møte framtiden med et håp om noe bedre. I anledning 1. mai i år skrev Kristian Lundberg et dikt i den svenske LH-tidningen, der han beskriver en kjensle av at klasskampen kommer från fel hold, de krenker våre grenser, går forbi oss og vi sätter allt mer klassløsa. I en slik situasjon er det svært velkommen der som klassehatet igjen vokser. For klasser at det retter seg, som Ronny Ambjørnsson, så fint har påpekt i mitt førnamn er Ronny, først og fremst mot klassesamfunnet som sådan. Likevel synes jeg vi skal være forsiktige med å legge for mye vekt på det destruktive, det sinte og det indignerte. Vi må kunne kombinere dette med pragmatisme, løsningsorientering og konstruktive prosjekter. Fra min egen fartstid husker jeg hvordan det var å stifte bekjennskap med det offentlige, primært gjennom en skole jeg ikke ville gå på, en glattsel jeg ble på en domstol jeg måtte stå i rette for. Siden har det blitt mindre av slikt og mer av fødestuer, sykehjem og sykehus. Jeg har vært med på fødseler, sykeleier og dødsleier. Sinne har derfor blitt kombinert med en takknemlighet og en akutt følelse at de som gikk før oss har bygd noe, så nå står de i fare for å bli tatt fra oss. Kristian Lundberg avslutter sitt første mai dikt. Man sier at dikten må bli både ordning og uppror, precis som vi. Det er en programerklæring og streksetter for kultureliten, for arbeideradistokratiet og for prekariatet.